що розмовиці його підносять перед дівчиною, збільшують його владу над нею, підпорядковують її його мисленню. Це була його своєрідна поема, «Закоханий науковий спів», один з тих численних способів, яким самець чарує півподолану самицю. Вивчаючи основні життєві процеси, казав він, хоч би і ті самі процеси травлення, починаєш глибше розуміти і процеси духовного життя. Справді, наперед можна припустити, що всі наші вищі психічні функції мають свого прототипа в нижчих сферах життєвої діяльності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 Біохіміки відвернулись від білків. Вони працюють здебільшого над ферментами та вітамінами, де можна здобути безпосередніх практичних наслідків, хоч би в лікарських справах.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 Марта спитала, чи не позначиться в майбутньому штучне живлення на людській психіці, чи не призведе воно до занеподояких властивостей і до повстання інших. Ні, Марто, відповів зіхнувши біохімік, навряд чи є підставиться пропускати. Наука, я вже казав тобі, безсила проти консервативності людської натури. Ївши природний чи штучний білок, людина лишиться та сама, з тими самими півтора десятками чуттів, про які розводяться поети. І кохання також лишиться. Передусім, о, це буде чудово, сказала дівчина, пригортаючись до нього.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 Вона стала вірницею його задумів, отже опонувала його геть усього. Прилучилась до найдорожчого, що має людина, творчості і праці. Ніщо не лишилось у нього для неї схованого. Вона викрила з ньому все силою свого кохання, могутністю своєї ніжності і уваги. Це давало їй більше щастя, ніж поцілунок, ніж увесь любовний запал і любовні слова. Душу його вона почувала, живу хоч і похмуру трохи. Душу коханого, такого чудного, несподіваного і незрівнянного. Від розмов її у пам'яті лишалось чимало спеціальних термінів, що їх вона якось особливо плекала, силкуючись не забути, хоч і не розуміючи їх. На самоті дівчина часто їх повторювала і, немов граючись, уособлювала їх. Глюкоза видавалася їй перекупкою, а Ланін уявляла гарненьким білявим хлопчиком, глікоколь – страшенним пустуном.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 Кожне з них нижком пильнувало своєї мети. Отож, білки, ферменти і амінокислоти правили тільки за солідний параван, що під його прикриттям вечір-увечір просувались наперед їх зближення. З кожним міркуванням Юрій здобував над дівчиною щораз більше чоловічої влади, і вона не могла цьому опиратись, оскільки вважала, що разом з тим здобуває більше влади над його душею.